Sillä hetkellä opetuslapset tulivat Jeesuksen tyköjä ja sanoivat, kuka on suurin taivasten valtakunnassa. Niin hän kutsui tykönsä lapsen, asetti sen heidän keskellensä ja sanoi, Totisesti minä sanon teille, ellette käänny ja tule lasten kaltaisiksi, ette pääse taivasten valtakuntaan. Sen tähden, joka nöyrtyy tämän lapsen kaltaiseksi. Se on suurin taivasten valtakunnassa. Ja joka ottaa tykönsä yhden, tämänkaltaisen lapsen, minun nimeeni, se ottaa tykönsä minut. Mutta joka viettelee yhden näistä pienistä, jotka uskovat minuun, sen olisi parempi, että myllynkivi ripustettaisiin hänen kaulansa ja hänet upotettaisiin meren syvyyteen. Voi maailmaa viettelysten tähden. Viettelysten täytyy kyllä tulla, mutta voi sitä ihmistä, jonka kautta viettelys tulee. Mutta jos sinun kätesi tai jalkasi viettelee sinua, hakkaa se poikki ja heitä luotasi. Parempi on sinulle, että käsipuolena tai jalkapuolena pääset elämään sisälle, kuin että sinut molemmat kädet tai molemmat jalat tallella Heitetään iankaikkiseen tuleen. Ja jos sinun silmäsi viettelee sinua, repäisessä pois ja heitä luotasi. Parempi on sinun silmäpuolena mennä elämään sisälle, kuin että sinut molemmat silmät pallella heitetään helvetin tuleen. Katsokaa, ette te halveksu yhtäkään näistä pienistä, sillä minä sanon teille että heidän enkelinsä taivaissa näkevät aina minun isäni kasvot, joka on taivaissa. Mitä arvelette, jos jollakin ihmisellä on sata lammasta, ja yksi niistä eksyy, eikö hän jätä niitä 99 vuorille, ja mene etsimään eksynyttä? Ja jos hän löytää sen, totisesti minä sanon teille, hän iloitsee enemmän siitä, kuin niistä yhdeksästä jotka eivät olleet eksyneet. Niin ei myöskään teidän taivaallisen isänne tahto ole, että yksikään näistä pienistä joutuisi kadotuksen. Mutta jos veljesi rikkoo sinua vastaan, niin mene ja nuhtele häntä kahden kesken, jos hän kuulee sinua. Niin olet voittanut veljesi. Mutta jos hän ei kuule sinua, niin ota vielä yksi tai kaksi kanssasi, että jokainen asia vahvistettaisiin kahden tai kolmen todistajan sanalla. Mutta jos hän ei kuule heitä, niin ilmoita seurakunnalle. Mutta jos hän ei kuule seurakuntaakaan, niin olkoon hän sinulle niin kuin olisi pakana ja publikaani. Totisesti minä sanon teille, kaikki minkä te sidotte maan päällä, on oleva sidottu taivaassa, ja kaikki minkä te päästätte maan päällä, on oleva päästetty taivaassa. Vielä minä sanon teille, jos kaksi teistä maan päällä keskenään sopii mistä asiasta tahansa, että he sitä anovat, niin he saavat sen minun isältäni, joka on taivaissa sillä missä kaksi tahi kolme on kokoontunut minun nimeeni, siinä minä olen heidän keskellänsä. Silloin Pietari meni hänen tykönsä ja sanoi hänelle, Herra, kuinka monta kertaa minun on annettava anteeksi veljelleni, joka rikkoo minua vastaan, ihanko seitsemän kertaa? Jeesus vastasi hänelle, minä sanon sinulle. Ei seitsemän kertaa, vaan seitsemänkymmentä kertaa seitsemän. Sen tähden taivasten valtakunta on verrattava kuninkaaseen, joka vaati palvelijoiltansa tiliä. Ja kun hän rupesi tilintekoon, tuotiin hänen eteensä eräs, joka oli hänelle velkaa kymmeneen tuhatta leiviskää. Mutta kun tällä ei ollut millä maksaa, niin hänen herransa määräsi myytäväksi hänet. Ja hänen vaimonsa ja lapsensa ja kaikki, mitä hänellä oli, ja velan maksettavaksi. Silloin palvelija lankesi maahan ja rukoili häntä sanoen, ole pitkämielinen minua kohtaan, niin minä maksan sinulle kaikki. Niin Herran kävi sääliksi sitä palvelijaa, ja hän päästi hänet ja antoi hänelle velan anteeksi. Mutta mentyään ulos. Se palvelija tapasi erään kanssapalvelijoistaan, joka oli hänelle velkaa sata denaria. Ja hän tarttui häneen, kuristi häntä kurkusta ja sanoi, "Maksan, minkä olet velkaa. Niin hänen kansapalvelijansa lankesi maahan ja pyysi häntä sanoen, ole pitkämielinen minua kohtaan, niin minä maksan sinulle. Mutta hän ei tahtonut, vaan meni. Ja heitti hänet vankeuteen, kunnes hän maksaisi velkansa. Kun nyt hänen kanssa näkivät, mitä tapahtui, tulivat he kovin murheellisiksi ja menivät ja ilmoittivat herrallensa kaiken, mitä oli tapahtunut. Silloin hänen herransa kutsui hänet eteensä ja sanoi hänelle, — Sinä paha palvelija! Minä annoin sinulle anteeksi kaiken sen velan, koska pyysit sitä minulta, eikö sinunkin olisi pitänyt armahtaa kansapalvelijaasi, niin kuin minäkin armahdin sinua. Ja hänen herransa vihastui ja antoi hänet vanginvartijan käsiin, kunnes hän maksaisi kaiken, minkä oli hänelle velkaa. Näin myös minun taivaallinen isäni tekee teille ellette anna kukin veljellenne sydämestänne anteeksi.